Buonasera a tutte e a tutti. E Questa sera sono qui per eh, portare alla luce eh, due letture che ho fatto di recente, eh, due letture di autori uomini, è da molto tempo che non leggo eh, autori del sesso maschile mi verrebbe da dire, e però ho trovato eh, che potevano aprire... Eh, Una, una luce eh, sul, mh, sulla te tematica della decrescita e, del, eh, e appunto della rivoluzione delle donne nei, in, in vari ambiti Questi libri sono Il primo è il libro di Ivan Illich eh, Che si intitola Genere Per una critica storica dell'uguaglianza E eh, il secondo volume Un libricino di 60 pagine Uh, scritto da Hushalan nel carcere che si intitola appunto La rivoluzione delle donne. Sono due um, modalità differenti di scrivere, uh, Illich è molto articolato e puntuale uh, nella ricerca con uh, almeno 120 note ciascuna nota uh, ha uh, una uh, ricca bibliografia O'Shalan scrive quasi come uh, di getto senza nessuna nota e senza nessuna uh, bibliografia probabilmente sta scrivendo dal carcere ma sembra quasi, sembra quasi una visione eh, diciamo una scrittura che mi viene da dire molto, molto mh, più in linea con, uh, con la nostra sensibilità femminile E però eh, questi due libri in un certo senso eh, possono. Eh, mi sono resa conto che potevano eh, chiarire la ricerca che sto facendo, che stiamo facendo eh, in questa rete internazionale delle donne, proprio perché... Ehm, Come è stato detto anche alla Conferenza Internazionale della Decrescita tenuta a Venezia, ehm, spesso la decrescita, il pensiero della decrescita sembra neutro e molto spesso eh, non vengono riconosciute le voci delle donne. Questo, eh, cosa che in realtà a Venezia non è avvenuto perché appunto sono state invitate moltissime. Ehm, Eh, ricercatrici a livello internazionali del pensiero ecofemminista e quindi è per questo che ho voluto riportare questo argomento. Allora, eh, la tematica è molto complessa e ehm... e non, non, eh, non, non riuscirò a dare una eh, eh, risposta alle domande che possono emergere tra l'altro eh, avviso chi ci sta ascoltando che eh, probabilmente è materia molto controversa eh, però mh, vediamo, mh, com, procediamo insomma allora eh, Veronica eh, eh, ha scritto ha detto siamo state le precursore della decrescita perché per, per prime abbiamo parlato della eh, teoria della sussistenza almeno 40 anni fa abbiamo lavorato duramente e con molti ostacoli anche dentro al movimento femminista per poter continuare a riflettere su questi argomenti ed è confortante oggi vedere che le nostre teorie sono alla base del pensiero della decrescita e mh, Mi viene da dire che proprio nel libro di uh, Ivan Illich uh, c'è questa uh, riflessione sulla economia della sussistenza. Eh, che, eh, rap, eh, che è rappresentata in sostanza dalle economie informali e de, dalle economie dei cosiddetti paesi sottosviluppati o dell'America Latina sia Illich sia mh, la studiosa eh, tedesca, eh, la Thomson hanno eh, vissuto, eh, lei eh, nell'area messicana, lui eh, lungo tutto eh, la, la, la colonna eh, delle Andri dell'area insomma dell'America Latina quindi hanno osservato cos'è che eh, voglio rimarcare in questa, in questa lettura che ho fatto? Il pensiero, eh, il pensiero di Ivan Illich su eh, una questione mh, che perlomeno io ad oggi eh, non ho trovato in altri testi eh, sia della decrescita sia di altri, eh, altri testi che parlano di economie alternative. Allora, lui sostiene che la società industriale e poi la società capitalistica ha creato due miti, il passato sessuale della società, della società industriale e la tendenza eh, presente all'uguaglianza dei sessi. Quindi, secondo la sua riflessione, la società diciamo capitalistica, la società diciamo, dello sviluppo ha trasformato il genere, i generi in sesso ed è diventata sessista. E' un'affermazione molto, molto interessante al mio avviso perché ehm, mette in evidenza eh, due tipi di società, la società vernacolare che è una, ehm, una parola che ama molto eh, eh, Illich eh, e che spesso sviluppa nei suoi testi insieme alla parola convivialità E, ehm, e quindi poi la trasformazione eh, di questa società sessista Oh, e, mm, quindi dice eh, lui usa il genere perché vuole usare un termine che identifichi una differenza di comportamenti rintracciabili nelle culture vernacolari Quindi il genere beh, distingue i luoghi, i tempi, gli utensili, i compiti, i modi di parlare, i gesti, le percezioni associate alle donne da quelli associati agli uomini. E queste associazioni costituiscono il genere sociale proprio di un determinato periodo e di un determinato luogo. Allora... E queste due eh, diciamo e i due generi che in questo caso sono quello maschile, lui fa riferimento sempre al genere maschile e al genere femminile, poi sappiamo che possono esserci altri generi, no? E so anche che. Eh, che che questo libro ha suscitato una serie di, di critiche da parte delle femministe eh, statunitensi quando lui ha presentato proprio il testo perché in sostanza questo libro non è altro che una lezione che ha tenuto a Berkeley nel, intorno agli anni Ottanta ma a me interessa questo aspetto perché io ho letto il libro con, una lente, con la lente matriarcale E con la lente della decrescita. Quindi, pur essendo una donna femminista, io, um, eh, è come se dalla lettura del testo sono riuscita a vedere. Eh, eh, co co con queste lenti: eh, con queste lenti, eh, con un occhio nel passato, il passato di cui abbiamo parlato tante volte, un passato anche arcaico, ma Con lo sguardo rivolto verso il futuro, verso le, eh, le possibilità di trasformazione. Quindi ehm, eh, è come eh, in sostanza io, nel, eh, leggendo Illich, mi sono resa conto che ero d'accordo su tantissimi suoi enunciati, su tantissime sue eh, definizioni. Poi, semmai vi, vi leggo un attimo soltanto velocemente eh, le note. e quindi le riflessioni che lui fa all'interno di queste note, perché le note sono come eh, altri piccoli testi, altri piccoli libri e da lì si, si sviluppa ancora di più questo, eh, questo pensiero. Ehm... Il lavoro che mi appresta a fare so che è molto difficile perché in fondo ci vorrebbe una doppia eh, triplice lettura del testo perché sono tanti testi messi insieme, ma eh, voglio cercare di far emergere come l'ho sentito io, come l'ho appreso io, appunto attraverso questa visione eh, femminile-femminista. Allora, vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse interagire con noi, 06 49 17 50, questa entropia massima, ciclo la rivoluzione delle donne e adesso ascoltiamo una voce femminile, Pachita, la del barrio.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 infectas donde eres y matas culebra ponzoñosa, de la vida, y te desprecio allora dicevamo genere e poi mh, il significato secondo Illich della parola sesso. Allora eh, Illich intende per sesso il risultato di una polarizzazione di quelle caratteristiche comuni che a partire dal Tardo Settecento si attribuiscono a tutti gli esseri umani. Quindi mh, per lui il sesso Fa parte di una categoria che identifica la società industriale e che determina un aspetto, eh, diciamo, impone, se vogliamo, presupposti unisex. Quindi il genere è suddiviso eh, in, in un'attività eh, e, e non è un ruolo, in un'attività. dove gli strumenti dove il luogo, dove il tempo identificano ehm, le differenze ma sono complementari e l'uomo e la donna ehm, diciamo hanno dei propri domini ma questi domini ehm, sono egualitari il che vuol dire che nella società vernacolare non c'è una sopraffazione dell'una sull'altra sono tutte e due necessarie per, eh, per questo tipo di società che viene definita appunto di sussistenza nella società industriale che comporta eh, l'esigenza di bisogni che diventano eh, neutri quindi il soggetto è neutro i bisogni sono, eh, sono unisex eh, si determina eh, la sopraffazione eh, di quella società che diventa gerarchica che diventa patriarcale che poi diventa capitalistica e che quindi abbatte eh, la eh, Eh, anche la, la libertà delle donne una precisazione mi pare che però non si può dire che la società diventa patriarcale in quanto quella è una storia vecchia di qualche migliaio di anni certamente ma la cosa molto interessante è che eh, con parole eh, sì è, è, una, è una storia che eh, deve essere insomma deve essere percorsa a partire dalle prime invasioni indoeuropee, però eh, prima avviene eh, l'introduzione di, di questa società patriarcale e poi si arriva alla società industriale e poi si arriva al capitalismo eccetera eccetera, quindi in un arco molto eh, lungo, cioè parliamo dal 4000 prima dell'era comune fino ad arrivare al 700. E, quindi eh, diciamo che ci sono mh, e vengono identificate eh, nel libro di Illich diversi eh, momenti storici in cui avvengono queste, queste divisioni allora dicevo ehm, dicevo quindi il soggetto di, della società moderna eh, industriale è, diventa un soggetto neutro E l'uomo economico si è inserito in un'economia in un eh, neutra che esclude il genere. Questo eh, compor comporta eh, una società della scarsità con bisogni neutri e, e le stesse eh, istituzioni diventano eh, un sinonimo dell'imparare a vivere in una condizione di scarsità. Pensiamo adesso alla buona scuola, pensiamo alla competizione, pensiamo in quale direzione eh, si stanno eh, indirizzando le nostre istituzioni. Quindi è un processo che ancora sta avvenendo. Le istituzioni economiche si basano su sui presupposti della scarsità, su valori neutri, egualmente desiderabili e necessari per essere neutri in competizione ed appartenenti a due sessi biologici. Le, le, quindi le istituzioni economiche trasformano i due generi radicati nella cultura in neutri economici contraddistinti dal loro sesso sradicato Lich sostiene il genere sta al sesso come i common stanno alle risorse e quindi da qui la trasformazione eh, dell'economia dell e, eh, è detto mh, diciamo questa questa mh, Questi enunciati sono uh, detti in maniera molto sintetica perché il libro è, molt, è molto molto articolato. Uh, se vogliamo però uh, almeno dire mh, cosa vuol dire per Illich, e lo ripetiamo, vernacolare, uh, leggo appunto la nota del libro che dice... Vernacolare si riferisce dunque alle cose fatte in casa, tessute in casa, coltivate in casa e non destinate al mercato, ma al solo uso domestico. In molte lingue moderne vernacolare è divenuto invece un sinonimo di dialettare, però per lui è proprio una modalità di economia, che non è l'economia del neutro, l'economia eh, industriale, l'economia che è diventata capitalistica. E allora mh, leggendo questa definizione in maniera molto attenta, io mi sono resa conto che eh, quando eh, nei laboratori della decrescita, oltre alla parte teorica, eh, sviluppiamo anche delle pratiche cioè ri, ri, mh, riappropriandoci del fare, non facciamo altro che utilizzare un'attività, un, un concetto che può essere definito vernacolare. Allora, se noi vogliamo eh, trasformare la società, è molto importante questo passaggio. L'unica cosa che vedo eh, differente rispetto alle riflessioni che fa Illich, del nostro passato e che eh, probabilmente eh, certi utensili, certi strumenti possono a questo punto essere utilizzati sia dal genere maschile sia dal genere femminile poiché mh, questo perché eh, eh, cioè il processo di ricerca dell'alternativa è un processo trasformativo eh, verso qualcosa di nuovo che non conosciamo. Quindi questa è la prima eh, idea che ho avuto eh, leggendo il libro di Ivan Illich. Eh, che non, non so se è una, eh, già una risposta, perché Illich alla fine del libro dice: Io non do risposta, solo ho solo messo in evidenza queste, mh, questi aspetti, questi enunciati, queste eh, definizioni. Eh, per ogni nota, appunto, si ha una, una definizione ben precisa, che potrebbe essere una trasmissione. Ogni volta si legge una, una definizione per capire appunto eh, questo pensiero. E quindi, ri, um, diciamo, cosa, uh, uh, che sensazione ho avuto nel, nella lettura? Ho avuto la sensazione che Ivan Illich, quando ha scritto questo libro, in realtà non conosceva, perché di fatto il testo uh, uscito uh, sia mh, delle... Mh, delle filosofe tedesche del, eh, sul matriarchiacato sia il lavoro che ha fatto Maria Gimbutas dicevo Illich no, ancora non conosceva questi, questi testi e quindi mh, fa degli accenni ehm, cita delle autrici antropologhe, filosofe che parlano di alcune società che sono di fatto matriarcali ma non arriva a ehm, A, a, a portarle con una maniera eh, mh, dove mh, vengono messe in, eh, in evidenza appunto le caratteristiche. E quindi, io ci ho visto eh, nel, nella scrittura del, del libro mh, questo con la lente matriarcale, con la lente. Eh, antisviluppista che magari all'epoca eh, quando uscì il testo negli anni ottanta eh, le, le colleghe eh, statunitensi non avevano ancora mh, registrato e per questo che è stato criticato e so che eh, dicendo queste cose eh, in realtà posso eh, mh, sicuramente eh, creare eh, dei punti interrogativi non è ancora così lineare e, e chiaro eh, tutto il suo pensiero però eh, ho avuto proprio eh, leggendolo la sensazione che probabilmente eh, il, la teoria della decrescita ha proprio bisogno di ehm, riconnettere Eh, riconnettersi alla ehm, teoria della, mh, della sopravvivenza e eh, sia le donne che gli uomini contribuire eh, insieme, eh, perché no, a questa trasformazione dove però non ci deve essere sopraffazione eh, né dell'uno né dell'altro eh, genere Senti, questa sulla m, teoria della sopravvivenza tu fai riferimento a, un, a una... Sussistenza, sì, mi ah, sono ecco. sbagliata. Sussistenza. Della sussistenza, vabbè, sì. La, è sempre contenuto nel, nel libro questo. Allora, eh, eh, ne tratta... Ehm, come posso dire non, non mi piace usare per Illich la parola superficiale però ehm, ne parla perché parla di, dei popoli dell'America della, dell Latina parla del, degli opi parla di alcune culture che lui non definisce matriarcali ma che eh, per me sono matriarcali dell'area della Malesia eh, eccetera quindi è una dimensione in cui eh, non esiste comunque la scarsità Non esiste la scarsità, cioè il lavoro viene, eh, eh, ma non c'è nemmeno l'accumulazione, non c'è eh, una netta distinzione della proprietà. E in alcuni casi eh, eh, esistono appunto quelli che noi definiamo usi civici o beni comuni. Sono aree logicamente. Eh, non occidentali, cioè territori che si trovano oltre. Quindi eh, ci ho, ho visto proprio eh, uh, l'identificazione di quelle società matriarcali attuali eh, che ho letto negli studi moderni di Aide. solo che Illich quando l'ha scritto non, non, non, non lo sapeva che poi Aide l'avrebbe definiti in questo modo cioè è come se a un certo punto nella lettura di questo libro ho, ho, ho visto eh, riconnettersi le testere di tutte queste queste riflessioni che andiamo facendo compresa l'economia del dono Tant'è vero che Ocalan nel suo libro a un certo punto parla proprio dell'economia del dono delle donne E quindi tutto questo mi ha... Ehm Mm, colpito in maniera positiva perché mm, ho pensato bene perché anche eh, loro eh, in qualche modo eh, stanno andando verso quella direzione è chiaro che tutto questo va costruito o ricostruito però eh, non so come se ho avuto la percezione che se Illich che comunque è un grande eh, maestro un filosofo eh, ha, ha visto nella istituzione della famiglia, nella nella divisione e, e nel passaggio dal genere al sesso, ehm, problematiche, quindi cause che hanno determinato eh, quest questa, questa nostra società, eh, penso che eh, è su questo aspetto che possiamo lavorare per la trasformazione. Mm. senti nella descrizione che fa Illich di queste società sostanzialmente in equilibrio eh, economico no? E, sì. e società che eh, si collocano un po' agli antipodi della mondializzazione in quanto eh, sono mh, forse non proprio autosufficienti ma comunque gli scambi con con l'esterno sono abbastanza limitati. Ecco sì. c'è una riflessione specifica su questo a confronto con la società industriale e anche quella dei nostri giorni oppure no? Eh... Fa una riflessione storica, eh, no, cioè mh, alla, alla domanda dovrei dirti no, non c'è una riflessione specifica, eh, ma eh, è eh, un lavoro eh, nei vari capitoli trasversale, cioè come se effettivamente nel, nel libro ci fossero eh, diversi testi. Eh, però eh, storicamente mette in evidenza tutti i vari passaggi eh, a partire dal Medioevo di questa eh, distinzione tra l'economia la, la, la di, sussis di sussistenza fino ad arrivare ai giorni nostri, facendo proprio delle, delle riflessioni per ognuna di queste di questi periodi storici eh, sul genere prendendo esempi, eh, per esempio gli utensili parlando della Francia piuttosto che di un altro paese ma non va nello specifico io ho solo usato le lenti di quello che eh, già avevo letto per vedere, leggere forse tra le righe però ho avuto questa sensazione allora ricordiamo ancora il numero di telefono della radio 0649 17 50 l'ultima parte della trasmissione sarà dedicata al commento del libro di Abdullah Ocalan ascoltiamo i Gentle Giant so much of a ball, but in my own funny ways I find I learn much more. I realize what you think from your life. E scorciamo un po' l'intermezzo musicale perché abbiamo una telefonata in onda sempre su Entropia Massima, Radio Onda Rossa, pronto? Pronto si sente? Benissimo vai! Sì. È un saluto a tutti e a tutti eh, parlando, o sentendo quello che dicevate eh, cioè io poi quando devo aspettare una campiccia c'era perché so c'era il no? Scusate! Tranquillo, tu, tranquillo <ride> Sì, <su, su>, <ride> sto tranquillizzando, no? sul fatto del genere che è la cosa fondamentale il sesso al limite se può, scusate la battuta se può definire fra, per, fra le persone in privato però nel pubblico c'è il genere e, e quella trasformazione che dice nel libro sono d'accordo Volevo dare il contributo nel senso se possibile nel senso che queste cose le faccio personalmente riesco a farle non so come da, da, da parecchio tempo cioè interagire con la famiglia in cui faccio parte, cioè mia madre, mia sorella eccetera eccetera e cercare di, da quando sono regressione fare anche i cosiddetti mestieri, tra virgolette i ruoli che fanno fare alle donne così non gli permettono poi di sviluppare il loro potenziale nella società e le reclutono in casa praticamente, perché ad esempio, un po' per, per far capire faccio il lavoro di cura, aiuto mia madre che è una è anziana eh, al 100% come si dice, invalida, non so come si dice, e per non togliere il tempo, il lavoro alle donne di famiglia, cioè alla figlia, alla nipote visto che io sarebbero so, preso non posso più lavorare, ma hanno, diciamo, escluso la società, con quel discorso della società, di sussiste, della società di sussistenza, appunto, Faccio, la faccio tutte quelle pratiche che in genere fanno le donne purtroppo e come disse una volta che sono intervenuto già del fatto del reddito, che il 10% del reddito mondiale vale donne e il 90% agli uomini, si capisce che poi l'accumulazione è dovuta da quello che diceva l'autore, dal sesso. La cioè come testimonianza è vero, lo posso dimostrare negli anni, Io ho dato tutto quello che potevo a livello economico per aiutare mia sorella a mia madre e i nipoti cioè il figlio, il figlio e la figlia di mia sorella per quel discorso del dono cioè a me mi hanno donato la, la possibilità di vivere di poter operare come la radio ad esempio, cioè sono stato in radio sono potuto stare anche come vedete una volta da solo perché serviva una persona per dare il cambio a un'altra che non poteva, scusate se mi dilungo ma per spiegare meglio la situazione certo che è centrale quel fatto di condividere e la radio lo fa soprattutto anche col martedì suggestivo a femministe e lesbiche non, non loro, nel senso che anche loro completano tutto quanto quel discorso che ci sta a cioè è, è vero quello che dice il libro, meno male che qualcuno ogni tanto se ne accorge perché te senti meno solo o sola E, e finivo, facevo il cappello con una società in Cina, non so se viene detta in, da qualche parte, dove ci sono 30 persone circa, dove è femminile, matriarcale è una società non, la proprietà dell'Italia viene tramandata tra anni delle donne c'è stato tutto quel discorso che si, si diceva fino a poco tempo fa, per cui non c'hanno una società d'accumulo ma non si di fame chiudo così e vi saluto e vi ringrazio ciao e buon lavoro grazie a te Sentito, oggi tutto a posto, vi ringrazio, ciao. Poi, se, se avvido bene, io comunque è vera qua la cosa, solo così si può dire. La decrescita sarebbe del non accumulare e redistribuire, quella è la decrescita, penso in sintesi. Col, qualcosa con la roba che stanno fa a fare Milano scusate non mi ricordo se poteva fare quel lavoro ma non si è fatto purtroppo si è dato spazio alle multinazionali a Coca Cola roba ciao ciao ciao grazie la società di cui eh, diceva la, eh, il nostro ascoltatore eh, la società cinese La società matriarcale è appunto la società dei Moso, che abbiamo descritto già in altre trasmissioni. L'autrice eh, eh, dei testi che parlano dei Moso è appunto Francesca Rosati Freeman. E, e sicuramente non vivono eh, di accumulazione, però vivono in prosperità e non in un regime di scarsità, che è proprio la parola che utilizza eh, Ivan Illich. Oh, mh, volevo uh, volevo mh, tornare diciamo un attimo su, sull'altro testo quello di Ocalan che mi ha mh, veramente commosso veramente commosso perché con un Un, un tipo di linguaggio, uh, anche semplice a volte, o forse perché la traduzione è stata fatta in maniera semplice, ma comunque um, uh, ho avuto per, uh, per l'autore un, uh, un moto proprio di, di sorellanza e di fratellanza. Ricordiamo per quei pochi o le poche che non lo sapessero che Abdullah o Chalan è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza condannato all'ergastolo dal 99 in condizioni durissime e quindi è, è, è quasi miracolosa la sua capacità non solo di resistenza a questa repressione durissima ma anche la sua capacità di elaborare pensiero politico. E quindi lui scrive all'inizio, nell'introduzione del libro, che appunto, ripeto, si intitola La rivoluzione delle donne, proprio perché poi alla fine eh, dedica un capitolo alle donne curde e alla loro mh, attività svolta di recente per proteggere e per difendere il, il loro territorio. Dice... La storia della perdita di libertà è allo stesso tempo la storia di come le donne hanno perso la loro posizione e come sono scomparse dalla storia. È la storia di come il maschio dominante, come tutti i suoi dei e i suoi servi, governanti e subordinati, la sua economia, le sue scienze e le sue arti hanno ottenuto il potere. La caduta e la sconfitta delle, delle donne è quindi la caduta e la sconfitta dell'intera società con la società sessista che ne risulta. Ricollega quindi questa posizione all'ascesa eh, all del potere gerarchico e statalista all'interno della società, alla costruzione della schiavitù ideologica, l'uso della forza e l'attacco dell'economia. Tutto questo, eh, questo, tutto questo eh, sostiene Ocalan avvenuto in 5.000 anni di storia. E questa è la cosa che mi ha fatto... Uh, che mi ha stupito perché mh, anche senza uh, mettere uh, note e, um, e citare testi Uh, insomma io mi, mi rispecchio nelle parole di, di Ochalan per il semplice fatto che uh, i periodi storici che lui individua e analizza sono gli stessi che, uh, di cui abbiamo trattato a proposito delle società matriarcali a proposito delle società antiche dell'Europa antica appunto e quindi uh, con una sorprendente sensibilità e in linea con, con, uh, con questo pensiero che appunto Maria Gimbutas si aveva definito archeo mitologico quindi eh, lui fa una diciamo fa un escursus a partire dal, dal, dalla preistoria di come le donne hanno perso il potere e quindi è per questo che io mi ci riconosco cosa che in realtà eh, eh, manca nel libro di Ivan Illich mentre lui ne, lo promuove ardentemente cioè se soltanto vi leggo l'indice Del, del, del libro di O'Shalan dice la rivoluzione delle donne è l'era del neolitico la prima sostanziale rottura di genere come è avvenuto il profondo radicamento dell'autorità patriarcale Tutta la schiavitù si basa su una, sulla casalinghizzazione, la seconda importante rottura di genere, famiglia, dinastia e Stato, le ritiene tutte istituzioni che non hanno fatto altro che determinare un aggravamento della posizione delle donne, le condizioni della donna nella società turca e poi parla dell'economia. E mh, parlando dell'economia dice... Il problema economico in realtà inizia quando la donna viene esclusa dall'economia. Essenzialmente l'economia è tutto ciò che ha e che, eh, ha, eh, che ha a che vedere con il sostentamento. Può sembrare strano, ma io credo che il vero creatore dell'economia sia ancora la donna, nonostante tutti i tentativi di stravolgerla e di colonizzarla. E poi fa una bre breve riflessione sulla cultura del dono, dell'economia del dono. Dell economia, dell economia del dono. Eh, mi viene in mente una, una figura, una metafora che utilizza Illich nel libro, eh, dice l'economia è come un iceberg, eh, la parte eh, che emerge eh, dal, dal livello del mare è l'economia formale, è l'economia del sistema capitalistico, ma Se sotto non ci fosse l'economia informale delle donne, l'economia del dono, l'economia eh, di tutti eh, i paesi eh, che attuano un'economia informale ma anche di tutti i paesi che eh, vengono definiti eh, sottosviluppati ma che in realtà hanno scelto un altro tipo di economia, Quella economia, l'economia nel complesso, non potrebbe esistere. E mi è sembrata una metafora molto, molto interessante, insomma, di, di, co, di cos'è l'economia. Quindi sia l'uno che l'altro eh, mettono in evidenza che c'è un altro pensiero, un'altra un modalità per poter fare economia. E quindi le donne possono in questo... anche in questo ambito, se non ripercorrono i modelli eh, gerarchici, dare un contributo notevole anche in questo settore? Beh, mi viene in mente inevitabilmente quelli che sono un po' i fondamenti anche della critica marxista e quindi proprio per schematizzare al massimo La produzione di valore d'uso e la produzione di valore di scambio, sì. quindi c'è tantissimo, eh, si è anche provati a calcolarlo, ma ovviamente è un'impresa gigantesca a livello mondiale, il valore tradotto in termini economici Di tutto questo immenso lavoro eh, non pagato, non retribuito, eh, svolto in grandissima parte dalle donne. Pensiamo al ruolo che ne so, delle donne in Africa, oppure eh, tutto quello che nei paesi, anche quelli industrialmente più avanzati, viene svolto nelle case dalle donne, no? il lavoro cosiddetto casalingo, ma anche il lavoro volontario da, da questa eh, enorme massa di, di persone che ne, sia nei paesi industrializzati ma anche appunto in quelli non Eh, svolgono tutta una serie di attività che complessivamente appunto eh, formano questa parte dell'iceberg che come tutti sanno è la parte preponderante eh, dell'iceberg stesso che sta sotto il livello dell'acqua no? la, la proporzione è almeno di eh, due terzi sotto e un terzo sopra se non, se non di più mi dice mi dice... Un no, no, ecco ho detto una stupidaggine Allora se faccio, dividiamo l'iceberg in dieci Nove parti stanno sotto la superficie Ripeto, non, non abbiamo dei dati certi Anche perché il calcolo è veramente forse quasi impossibile Ma sicuramente stiamo parlando di una porzione enorme dell'economia Come dicevi appunto tu sì, ehm, sì, è proprio questo il punto E, e addirittura eh, non mi sembra di averlo letto eh, tra le righe di eh, Oshalan, però sicuramente Illich afferma proprio che bisognerebbe uscire eh, dalla economia di scambio e dall'economia eh, monetaria per poter tornare ad avere una società non più sessista e quindi costruita con un'altra modalità anche da lavoro salariato a questo punto ehm <ride> Beh, si possono sviluppare e articolare, del um, d'altro canto ci stiamo andando verso questa direzione, però un conto è andarci in una, una direzione eh, autoritaria e con è un conto farlo per scelta. Noi l'altro uh, l'altro ieri siamo stati… Aspetta, puoi sì. spiegare un po' meglio, ci stiamo andando in che senso? Eh, beh, il lavoro salariato diminuisce sempre di più e, e, e si costruiscono altre già altre forme di, eh, di vita, altre forme di economia, no? diciamo se tu guardi adesso uh, la realtà se tu guardi adesso quello che si verifica Beh, cioè, in, alcuni, in, in molti casi è un superamento in negativo nel senso che in molti casi si scende super... sotto il livello di povertà ci certo, sono le persone che vivono sempre peggio certo, sicuramente sì eh, è eh, in, in, la dimensione eh, è negativa E bisogna trovare la modalità di trasformare questo negativo in positivo adesso io non conosco la formula però eh, sicuramente eh, potrebbero insegnarci proprio queste società che ancora questo passaggio eh, industria eh, a, a, diciamo, alla nostra eh, evoluzione economica o, o involuzione economica eh, non l'hanno ancora fatto non, adesso io non so la formula precisa però Dico che se, noi, mh, se questo avviene in una maniera autoritaria come di fatto sta avvenendo con una modalità eh, anche certe volte militarizzata non va bene ma se invece diventano scelte di eh, nuovi stili di vita, di, di diverse consapevolezze magari eh, il mondo potrà cambiare, ecco questo che voglio dire ma non voglio dire che non... Eh... Non, beh, per esempio mi viene da dire una, una strategia potrebbe essere il reddito ehm... il reddito minimo eh. garantito esatto. il reddito di cittadinanza esatto. che insomma sono un attore diverso stavo proprio per dirlo io mettere in relazione questi esatto. discorsi ovviamente non possiamo farlo adesso che stiamo chiudendo la trasmissione però, però mi, la ecco, là. mi è venuta in mente <ride> cioè mh, mh, voglio dire si trovano le formule se eh, Sicuramente Sono il reddito garantito è un guardare al futuro, cioè a, alla, alla modernità, perché sì, nel passato esatto. non esisteva. Non esisteva questo. perché magari lo scambio monetario non esisteva, quindi bisogna anche per ogni tipo di eh, riflessione che si fa guardando al passato, poi bisogna trovare la formula per il futuro. Va bene, io ti ringrazio, spero che sia, credo che sia stata interessante questa questa proposta di lettura, la possiamo anche chiamare così, sì. di questi due testi di Illich e di Cialan e quindi la trasmissione termina qui, vi diamo appuntamento con entropia massima al solito per... Eh, lunedì prossimo che è il 25 ottobre questo è sempre Radio Andarossa ricordatevi che la radio eh, per continuare a trasmettere ha bisogno anche del vostro sostegno economico anche di tipo diverso anche magari eh, lavorare per la radio dove appunto si tratta di lavoro non retribuito ma volontario e eh, i mezzi per sostenere la radio sono quelli tradizionali o venendo dalle 9 alle 21 in redazione o eh, utilizzando il conto corrente postale 61 80 40 01 intestata laboratorio culturale 2001 che la cooperativa della radio oppure direttamente via internet eh, cliccando gli appositi tasti sul sito ondarossa.info buon ascolto con le trasmissioni che seguono Onda 87.9 in FM